hatodik mese amelyből kiderül hogyan csapták be a mackókat a cirkuszi majmok. Nem sokkal azután, hogy mackó királyék megszöktették az állatukat, megjött a városba egy vándor cirkusz. A cirkuszosok felverték a nagy kerek sátrat a piactéren. A bohócok körbejártak a városban és ezt kiabálták. <tos> Most mindenki megláthatja a cirkuszban a világ legnagyobb pa és a bicikliző mackókat, meg a futbalozó maimokat. Csak jöjjenek, jöjjenek! <Sessz> de hiába kiabáltak és doboltak minden sarkon a bohócok, senki sem hallgatott rájuk. És este, amikor az előadást meg akarták kezdeni, üres volt a nézőtér. Senki sem jött el megnézni a világ legnagyobb oroszlányát, a bicikliző mackókat és a futballozó majmokat. A cirkuszosok csodálkoztak. Nem tudták mire vélni a dolgot. Akárhol jártak a világban, Mindenütt tolongott a nép a cirkuszba, csak éppen itt, ebben az egy városban nem volt kíváncsi az állataikra senki. Másnap a főbohóc elment a városházára a polgármesterhez. – Csak azt szeretném megkérdezni – mondta a főbohóc illedelmesen – hogy miért nem jöttek el tegnap az emberek a cirkuszba? Miért nem volt kíváncsi senki ebben a városban, a világ legnagyobb oroszlányára, a bicikliző mackókra, a futbalozó majmokra? <hör> <hör> <hör> Reszelt a torkát a polgármester, akinek nagy pocakja volt. <hör> <hör> Megmondom, hogy miért nem ment el senki a cirkuszba. Azért, mert a mi városunk lakói haragszanak az állatokra. Mióta az erdei állatok megszöktették tőlünk a kutyákat, macskákat, lovakat, meg még az egereket és a kanári madarakat is ebben a városban, mindenki mérges. Semmi kedvünk nincs oroszlánokat, mackókat, majmokat látni. Hát – hát, hát és miért nem hoztátok vissza az erdőből az állatokat? – kérdezte a főpohóc. <kül> – Hát – válaszolta a polgármester – mert őszintén szólva, félünk bemenni az erdőbe. Az állatok sokan vannak és erősek, és van ott egy mackó, az a királyuk. Annak pedig nem lehet túljárni az eszén. <gül> Dehogy nem, mondta erre a főbóhóc. Minden mackónak túl lehet járni az eszén. Bíz csak ránk, polgármesterkoma, majd mi elfogjuk azt a mackó királyt. Megörült a polgármester. – Ha ezt megteszed! – mondta. – Tíz arany üti a markodat! A főbúhóc visszament a cirkuszba. Ott aztán kifőzték a hadi tervet. Beavatták a tervbe a majmokat is. Másnap a majmok elmentek az erdő szélére. Volt ott egy rét. A réten felállítottak két futballkaput, és elkezdtek két kapura játszani. Öt majom volt az egyik csapatban, Öt a másikban. A tizenegyedik majom volt a bíró. Ez a tizenegyedik majom kis aranykoronát tett a fejére, mint ő lenne a majom király. Szép fehér labdájuk volt. Azt rugdosták és közben nagyokat kúrjongattak. Az erdei madarak mindjárt észrevették őket, repültek Mackó királyhoz és jelentették, hogy majmok futballoznak az erdőszélén. – Hát, ezt megnézzük! – dörmögte Mackó király. – Gyere, kicsurka! Gyere, Smafu! – kiáltotta. – Nézzük meg a majom meccset! De hiába kiabált. Se kicsurka őzike, se Smafu zsiráf nem került elő. Persze, hiszen már kora reggel elmentek mind a ketten meglátogatni Borbála nénit, kicsurka öreg nagynénikéjét. Ez volt a baj, mert ha Smafu is ott lett volna, Mindjárt megismerte volna a cirkuszi majmokat. Macskó király egyedül ment ki az erdő szélére futballmeccset nézni, csak a madarak kísérték. Hát, ahogy kiért az erdőből, mindjárt leállt a meccs. A majmok mind oda szaladtak hozzá, és a mancsát szorongatták. Oda lépett nagy méltóság teljesen az a majom is, amelyiknek aranykorona volt a fején. <gül> Közöllek, Maczkó király! Mondta ez a főmajom. Én vagyok a majom király, tudod-e? Örvendek a szerencsének! udvarjaskodott Maczkó király. Mi áradban vagytok erre? <gül> Mi vagyunk az ősergei válogatott csapat? Mondta a főmajom. Most csak egy kis bebelekítőt játszottunk, itt ezen a jó pályán. <gül> Hallottuk, hogy nálatok milyen ügyes és okos állatok laknak az erdőben. <gül> Szeretnénk válogatott meccsre kihívni benneteket. De mi nem szoktunk futbalozni, dörmögte Mackó király. <gül> nem baj, felelte a az főmajom. Nagyon szívesen megtanítunk benneteket. Légy szíves, jelölt ki a csapatot. – Te vagy az őserdei válogatott kapitánya? – kérdezte a főmajomtól Mackó király. <gül> – Hát persze! – mondta a főmajom. – Látod a koronámat? Nálunk az a szabály, hogy a király legyen a csapat kapitánya. – No jó! – mondta Mackó király. – Akkor a mi csapatunkban én leszek a kapitány. Azzal visszaküldte madarakat az erdőbe, hogy hívják ide a tíz legerősebb fiatal mackót. Nem sokára megjöttek az erdőből a mackók, és megkezdődött a tréning. Gyakorolták a futballozást, A majmok megravaszkodtak. Engedték, hogy a mackó csapat sok gólt rúgjon a kapujókba. Hadd legyen kedvük a mackóknak, hogy igazi meccsre is kiálljanak velük. Ti már most is jobban játszotok mint mi? Mondta a főmajom, amikor elfáradtak és lementek a pályáról. – Biztosan megnyeritek a világkupát? – Mi az a világkupa? – kérdezte Mackó király. <gül> – Egy nagy aranypoár el is tele mézzel! – felelte a majom. <gül> – És ha azt is megnyeritek? <gül> – Híresek lesztek az egész világon! – Jéha! – Mondta erre Maczkó király, aki egy kicsit hiú volt, másrészt pedig nagyon szerette a mézet. Hát akkor holnap meg is tarthatjuk a nagy meccset, mondta a főmajom. Jó, gyertek ide ki holnap is, hívta őket mackó király. És majd mi szólunk az állatoknak, hogy jöjjenek ki a rétre meccset nézni. Mit képzelsz? Azt hiszed, itt lesz a nagy meccs a <gül> Nevetett a főmajom. Hiszen ez nem egy szabályos futballpálya. Hát hol fogunk futballozni? Csodálkozott Mackó király. <gül> hát hol? Hát a városban, a stadionban. Felelt a főmajom. Hát persze, hogy ott. És az emberek fogják nézni, ha minden jól megy. Még a tévé is közvetíti a nagy meccset. – De hogy menjünk mi oda? – kérdezte Mackó király. <gül> – Holnap reggel eljövök értetek? felelte a majom.